Godmorgen og velkommen til Jøen Vestermorgenheder. Det er tirsdag den 13. juni, og her til morgen starter vi med en historie om, at nykredit ikke ser gevinst i aktier i øjeblikket. Vi skal også høre om en investor, som har investeret i en dansk C25-aktie efter en langsom kursudvikling. Så skal vi høre om Apple, som har opnået en rekordhøj markedsværdi. Det er altså en historie, du kan glæde dig til, hvis du godt kan lide at høre om meget store tal. Så slutter vi af med et lille overblik for denne tirsdag. Du lytter til Jøen Vestermorgenheder, og mit navn er Sigurd Pedersen. Alternativ til aktier er blevet mere attraktivt, og derfor opretholdes aktier på undervægt, altså at det ikke er nu, man skal købe op. Det skriver Nykredit's chefstrateg Frederik Ingholm i Finanshusets i ifølge MarketWire. Han henviser blandt andet til forventning om renter på nuværende niveau eller en tan højere i år, hvilket medvirker til Nykredits vurdering af, at den præmie, man får for at eje aktier, er for lav. Han siger, alternativer er simpelthen blevet mere attraktive i en grad, som aktierne ikke kan matche, skriver Nykredit, altså, der dog rokerer lidt i sektoruniverset ved at tage mere cyklisk ind og mindre vækst. Den globale økonomiske udvikling er stadig omgavet af en atypisk stor usikkerhed, skriver NyKredit med henvisning til, at de seneste 12-15 måneder har budt på det kraftigste pengepolitiske stramningsforløb i årtier. I mere end et år har Lars Jørgen Rasmussen, der er indehaver af formue og investeringsrådgivning, holdt sig væk fra Grønne aktier som Ørsted og Vestas, men tilbage i maj købte han aktier i Ørsted. Det skriver børsen. Flere grønne aktier har længe kæmpet med afkastet. Siden årsskiftet er Ørsted og Vestas faldet henholdsvis 20% og 0,7%. Og den globale ETF, iShares Global Clean Energy, der følger en lang række grønne aktier, er bakket med 12,6%. Den slåede kursudvikling fik altså Lars jørgen Rasmussen til at smide penge i Ørsted. Han siger, jeg købte omkring kurs 645 kroner. Jeg synes det begynder at se mere spændende ud. Prognoserne viser at det er fra 2025, der for alvor kommer gang i antallet af Havvindmølleparker som bygges. Det er der ikke så lang tid til, så jeg tror, det er et fint tidspunkt at positionere sig i den retning, siger altså Lars-Jørgen Rasmussen til børsen. Er andre aktier, der vil nyde godt af den grønne omstilling i fremtiden, fremhæver Kabel Kabelaktien, en KT, som altså også er en dansk virksomhed. Ja, og så til Apple, som slår kursrekord. Den verdensberømte tech-aktie lukkede mandag i en rekordhøj markedsværdi. Det skriver Bloomberg. Aktien steg med 1,6% til en kurs på omkring 184 dollars, hvilket sender Apples markedsværdi op lige under 3.000 milliarder dollar. Apple fylder 7,5% af det samlede S&P 500 indeks som også afsluttede mandagens aktiehandel med en stigning på 0,9 Denne morgen byder også på en markant stigning hos et af de store indekser, og det drejer sig om det japanske Nikai-indeks, som stiger med hele 2 Der er også grønne tal fra Hang Seng-indekset i Hongkong, hvor aktiehandlen også er i gang, dog kun en mindre stigning på 0,4 Ja, og i dag er investorens blik blikke formentlig rettet stift mod de amerikanske inflationstal, som lander kl. 14.30 i dag dansk tid. Så der skal du selvfølgelig ind på joinvestor.dk og følge med i udviklingen. Og det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du kan lytte med på Millionærklubben kl. 9.06 og følge nyhederne på youinvestor.dk i løbet af dagen. Husk at abonnere på Morgennyhederne, der hvor du lytter til podcast, og så er der ikke andet at sige end tak, fordi du lyttede med, og en rigtig god tirsdag.